Який нікуди не їде, але його хитає з боку в бік, чути стукіт коліс, гуркіт паротяга, а за вікном той самий тужливий пейзаж. Ніч і вітер переслідували мене. Іноді мені здавалося, що я пес, який біжить на запах і не розуміє, що йому потрібно насправді. Я повинен був рухатися, бігти стрімголов, відчуваючи як тече під ногами стрічка дороги. Куди? Хто не відчував цього? Той ніколи не зрозуміє мене. Я загорявся моментально від будь-якої підкинутої ідеї. І якби в той час мені здибався який-небудь злодій у законі і запропонував би пограбувати банк чи музей, зробив би це запросто з любови до мистецтва, щоб угамувати тремтіння. Зрештою я згодився на пропозицію Сергія. Потім до моєї втечі з Вашингтона і замиготів калебівскоп, скельця в якому спершу комбінувалися вигадково, поки я не зрозумів, що ця універсальна дитяча забава має усього десяток неповторюваних комбінацій, а потім усе складається однаково. І ось тепер я знову відчув це тремтіння. Воно було ледь уловимен, нагадувало легке поколювання, як перед початком застуди, і все-таки я твердо впевнився, що це було те саме тремтіння. Фізично я був зовсім здоровий. Кам'яний острів стискував мене зовні. Він став мені тісний, як піджак на два розміри менший. Гнаний тремтінням я міг обігти цей острів за день. Напроти ресторану, в якому я сидів, була площа, за нею набережне, за нею бухта, оточена скелями. Та й раптом став мені затяжкий. Серце билося, мов би, у дзвін, на ноносив гроші за патрійну порцію УЗО і вискочив на дорогу. Єдине місце, де я міг заспокоїтися, була Мнайдра. Хвилин за двадцять я вже йшов довгою, брукованою стежкою, до мегалітичного храму. Навколо не було жодної душі, тільки залишки кам'яних укріплень та малюсінькі келії-будки з круглими бійницями, в яких колись ховалися мисливці, що пентрували на тишину. Навіть полювання, ця пристрасть, що пахне кров'ю, було тут напівіграшковим. Мисливці тихенько сиділи у засідках і ліниво підстрілювали довірливих качок. Та й на кого було полювати, якщо в великій кількості тут подивилися тільки кролики. Великий магістр, який заснував столицю Мальти у 14 столітті, лицар Деля Валеп, примудрився вмерти під час полювання на цих нікчемних істот. Полювання вимагає простору. Я вийшов у храм і розлівся під відкритим небом на траві. Навколо зіймалися стіни, складені з ідеально підігнаних, багатотонних брил. Я заплющив очі і розкинув руки. За приказами тут, у цьому магічному місці, душа здатна відокремитися від тіла. Отож я хотів послати її у подорож на тисячі миль. Я не помітив, як заснув. Коли прокинувся, була четверта пополудня, я вже лежав у тіні. Але... З дивного овального отвору у стіні до храму проникав тонкий і гострий, як голка, промінь світла. Три тисячі століть підряд, визначеного часу, він уповзав у храм, рухався по ньому і танув, щоб завтра повторити той самий шлях, що це могло означати, на що вказував цей світловий перст. Хто прорахував траєкторію цього пересування з точністю до міліметра? Я підставив під промінь долоню, і вона засвітилася, як пергамент із древніми письменами, блакитними сплетеннями вен. Якби я міг прочитати, що там написано, з майдри я повертався цілковито спокійно. Сьогодні вирішив цілий вечір просидіти у хаті, зайнятися прибиранням і обійтися без вечері, хіба що купити у супермаркеті консервовану шинку і хліб. Місі Соту сиділа у своєму кріселку на припорозі і прогорвалася за цією вулицею, адже сусідні будинки розташовані на відстані протягнутої руки.